Ibn Abbas i radiallahu anhu, tragon se pejgamberi a lejë selam ka thënë, u paracit zjarri i gjehenemit, dhe pash se shumica e banorve të ti ishin gra mohuese. E pyetën, a kishin mohuar Allahun? A ju përgjigjë. Ato kishin mohuar bashkëshorët të tyre dhe ishin mos mirë njohëse për mirësit e ndërrimit që u ishte bërë. Nëse ti e trajton mirë vëzhdimisht në njërën për i tyre, dhe në një qast, a jo shetë të ti diçka që si për Unë kur nuk kam pasur ndë një të mirë për e teje, trasmeton imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjamian bret.com